אך שמיל שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה? וואלה, הלכה לבלי שום. שמילה! שמילה! בוא. נו, אה, ראו אותה? לא, אני, אני, דיברתי עם זה. זה מהאום, זה מהמחלבות המחדות, אמות המחדות, זה הבלגי, השוודי, זה מה, מה... המחדו... המוע... זה... זה... זה... <laughs> <זה> דנמרק, <מדנימה. laughs> הוא... הוא... הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה עליה דבר, וגם כן אני דברתי עם הגשש הרגיל, <laughs> זה החיוור <laughs> פולי, פולי, פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע עליה דבר. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצהרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושתפו את העקבות. איפה הלכה זו? אולי אכל אותה הדבע. אל תפתח פה לשטן. הלכה לבלי שוב. ראס בן ענה תשוב. <laughs> אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת? אני פחדתי מהעין הרע. <laughs> הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה <laughs> עם מלח פלפש <בלבל. laughs> <laughs> נגד עיני בישה. לא עזר מלח פלפל שום. לא עזר מלח פלפל שום. מלח פלפל שום לא יודע. אם לא הגבול, לא הייתי דואג. אה, תדמה, מי יודע שפה פעם יהיה גבול? אין מזל, אין מזל. מדל איך. ‫הסקינה. ‫מי יודע על איזה ידיים נפלה. ‫אללה ירחמה. ‫איך אתה מדבר, שמי. ‫כזאת ככה. ‫-ששנתה! ‫מה זה? ‫זה הבולבול. ‫האדם מבלבל, איזה בולבול. ‫זה העברוני המצויץ. לא, לא, לא, לא, לא. ‫זה ענפת הבקר. ‫ענפת? לא. אתה טועה, זה בסך הכל הטוב, אתה לא שומע? עורב! מבשר רעות העורב! שושנקה!